Capitolul 26. Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi, știți că peste două zile va fi paștile și fiul omului va fi dat să fie răsignit. Atunci Arhierii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu viclășuc și să-l Dar ziceau, nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor.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 Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre încroparea mea, adevărat, zic vouă. Oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12 cel numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis, ce voi să-mi dați și eu îl voi da în mâinile voastre. Iar ei s-au învoit cu el treizeci de arginți. Și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. În cea din tâi zi a zimelor, au venit ucenicii la Isus și l-au întrebat, Unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștile?" Iar el ne-a zis, Mergeți în cetate la cutare și spuneți învățătorul zice, Timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștile cu ucenicii mei." Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus și au pregătit paștile. Iar când s-a făcut seara așezut la masă cu cei 12 ucenici și pe când mâncau, Isus a zis, Adevărat greș vouă că unul dintre voi mă va vinde." Și ei, întristându-se foarte, au început să îi zică fiecare, nu cumva eu sunt doamne, iar el răspunzând a zis, Cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului merge precum este scris despre el. Vai însă acelui om prin care fiul omului se vinde." Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Și Iuda, cel ce l-a vândut, răspunsând, a zis, nu cumva, sunt eu învățătorule, răspuns lui, Tu ai zis. Iar pe când mâncau ei Isus luând pâine și bine a frânt și dându-ce nimicilor a zis, Luați mâncați, acesta este trucul meu. Și luând paharul și mulțumind le-a dat, zicând, beți dintr acesta toți, că acesta este sângele meu, a legii celei noi, care pentru mult se varse spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Isus le-a zis,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 Și venind iarăși și a aflat dormind, că ochii lor erau îngreuiați. Și lăsându-i s-a dus iarăși, a treia oară s-a rugat același cuvânt zicând, atunci a venit la ucenic și le-a zis, dormiți de acum și vă odihniți, iată s-a apropiat ceasul și fiul omului va fi dat în mâinile păcătoșilor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 și, îndată venind la Iisus, a zis, bucurete te învățătorule, și l-a sărutat. Iar Iisus i-a zis, Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Și iată unul din cei ce erau cu Isus întinzând mâna, a atras sabia și lovind pe sluga arhiereului, a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimit acum... Mai mult de 12 legiuni de îngeri, dar cum se vor împlini scripturile, ca așa trebuie să fie. În ceasul acela a zis Isus mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu toiege ca să mă prindeți, în fiecare zi stăteam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scripturile proorocilor. Atunci toți ucenicii lăsându-l au fugit. Iar cei care au prins pe Iisus l-au dus la caiafa arhiereu unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petrul urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului și intrând înăuntru ședea cu slugile ca să vadă sfârșitul. Iar arhierei bătrânii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 Iar după puțin apropiindu-se, cei ce stăteau acolo au zis lui Petru, cu adevărat și tu ești dintre ei, căci și graiul tău te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura, nu cunosc pe omul acesta, și dat a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Isus, care zisese, mai înainte de a cânta cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine, și ieșind afară a plâns cu amar.